U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, Evo nas braći i sestre, na visokoj gori, veće i ljepše gore nema i neće je biti. Oni Ima, a na nažalost, većina je takvi koji očekuju bolju i veću na slijediće vječnu muku bez utjehe i nade. Jer ono što mi imamo danas, što imamo u ovom trenutku i u ovom danu, to je najveće što nebese imaju da nam daju i ponude što mi, braći i sestre, imamo ovdje na zemlji, u ovoj našoj crnoj gori i u ovom bogorodičinom piperskom manastiru, to nije došlo iz zemlje. To je sa nebesa sišlo. I evo ovdje među nama. Međutim, postoji jedan uslov neophodan da se nebo na zemlji prepozna, da se primi i da se duša o nebesi, to jest o Božiji. To je, brađe i sestre, vjera naša. Ako ne povjerujemo, ako ne zavolimo, nebo nećemo vidjeti na zemlji. Zemlja će, kako je govorio nebohodni vladika Nikolaj, kroz srce da nam prođe a oči će da vide samo zemlju, gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. Ako nam na zemlji bude blago, i srce će nam tamo biti. Ako nam zemlja prođe kroz srce, braća i sestre, mi nebo ne možemo da vidimo. A zemlja, koja provazi kroz srce, projavljuje se kroz jednu ubitačnu strast zaista ubitačnu gora je od svih drugih bovesti tačnije bolje je bogovati sve bovesti samo od nje biti slobodan a to je bovest samoljublja to je deformacija energija srca koje treba da budu Sve usmjerene ka njemu, trojici u jedinici, ka trosunčanom Bogu, ka Otcu i Sinu i Svetome Duhu, obavezno kroz prizmu tijela presvete Bogorodice. Ako energije srca nisu usmjerene na taj način, onda dolazi do katastrofe. U pravom smislu riječi, do katastrofe samoljublja. Prva katastrofa, braće i sestre, tog tipa desila se na nebu. Prvo srce koje je pogođeno dom bogašću, ali ne jedino, nažalost, bilo je srce satanin srce Serafima, onog koji je bio tu najbliži izvor u ljubavi. I šta mu bi, te poželje drugačije da živi i drugačije da se kreće, te poželje sebe da zavoli više od onoga koji ga je stvorio, da bi ga sobom ispunjavao i tako učinio prekrasnim i svjetlonosnim angelom. A on poželio sebe da slavi. On poželio svoj rođendan da ima, da bude načelo, da bude početak. I od tog bolesnika, od tog leša, samoljubivog, ta bolesnika, ta zaraza, braća i sestre, počela je strahovitom brzinom da se širi i zamislite uhvatilo je trećinu nebeskih sila zamislite tu boleštinu gde angel počinje sebe da ljubi više nego tvorca svoga i naravno posledica neminovna posledica bila je pomračenje apsolutno pomračenje pretvaranje ангела од демоне а главна от сота демоне самољубље браћу и сестра ко у себи содржи гордост и нека то него не задржа се та обогаштена у сфери павих ангела него продре браћу и сестре и у људску природу уди у наше прародите у наше праоце и zaraziše se i oni tom boveštinom primiše taj otrov samoljublja i evo šta imamo danas mnogi se pitaju danas samo Bog zna da koliko njih se zanima da riješi aktuelne probleme političke ekonomske, sociološke psihološke medicinski i razne druge fenomene da odredi uzrok i posledice, međutim samo crkva, braće i sestre i njeno svešteno otkrovenje, predanje, učenje mogu da nam otkriju problem problem je u gordosti u samoljublju problem je u tome što svi hoćemo da slavimo svoj rođedan i da on bude najbolji problem u tome što svi hoćemo da budemo najljepši, najpametni najmudriji Što hoćemo da naša djeca, ako mi nismo uspjeli, budu takva. Bez Božjeg blagoslova. Da ih učimo da ljube sebe, a ne onoga koji jeste ljubav. I koji nas je istvorio, braćo i sestre, da se kroz ljubav sa njim povežemo i istinski i vječno živi budemo. A šta imamo danas? Pogledajte i u sebe, pogledajte i oko sebe imamo, braću i sese, pandemiju samoljublja. Samoljubci. Samoljubiv čovjek ne može da diše u crkvi više no što i može da u da priva po Ćemovskom polju. Samoljubiv čovjek nema šta da traži u crkvi. On otvara telefone, Nisu to telefoni, nego otvara te jame. Okrenuši samo dva, tri broja posle i ne osjetiši kad ga je uhvatila zamka, počinje da se igra, da fotografiše, da kreira, postaje informatičar bez jednog jedinog dana, bez jednog jedinog časa provedenog na fakultetu koji treba da te osposobi, da možeš, te moći da koristiš biva u mreže i za vrime svete liturgije on se igra. Samo još fali braću i sestri i mi sveštenici da uzimamo te instrumente pa da dok izgovaramo jekteniju slikamo sebe. Imate sve više taj novi fenomen. Samo ga sebe slika. Nema prijatelja, nema nikoga. Samo ga sebe slika. To su braću i sestri strašne projeve samoljublja. Samoljubiv u crkvi nema šta da traži. Samo ljubac danas ne može da praznuje. Zašto? Zato što je za praznovanje potrebno smireno srce koje može da ima pažnju prema drugom, koje može da zavoli drugog. A koga mi danas treba da zavolimo, braći i sestri? Koga mi danas treba da proslavimo? I čijem rođendanu da se obradujem? Rođendanu Majke Božije. Sve radi nas ljudi i radi našega spasenja. Svjetlost od svjetlosti. Bog istiniti od Boga istinitog. Rođen, a ne stvoren, jednu sluštan osu. Kroz sve postao? Koji je, pazite ovo, radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao sa nebesa i ovaprotio se od duha svetog i Marije djeve i postao čovjek. Tajno voploćenje, braći i seste, tajne je ljubavi. Bog je postao čovjek radi nas i radi našega spasenja. Ako stanemo u samoljublju, mi ne možemo da prepoznamo tu istinu, mi ne možemo da prepoznamo taj dar, mi ne možemo da primimo tu ljubav i nama će ovaj praznik da promakne, braći i seste, nećemo ga ni osjetiti. Mi nismo ni svjesni šta nam se nudi njime, mi nismo ni svjesni šta dobijamo ovim praznikom, ovim rođenjim. Crkva nas uči i podvlači i uzvišenim glasom govori da je ovo praznik čitave vaseljene, da se ovom prazniku raduju i nebesa sveta i ljudi, čitav ljudski rod, svi narodi bez izuzetka. Ovom prazniku se samo demoni ne raduju. Ovo je katastrofa, braćo i sestre, za sile ispod nebesja. Katastrofa. Ovaj praznik za njih je poraz. Ovim praznikom počinje rušenje njihovog carstva. Ovim praznikom povlači se tama, jer nadolazi vječna svjetlost. Ovim praznikom povlači se smrt, jer rađa se ona, kroz koju će život da poteče i ove naše krajeve, i ove piperske, i uopšte crnogorske, i sve vaseljenske krajeve, da natopi živom vodom. Ovaj hram, braćo i sestre, ovo je istočnik. Iz ovog hrama, iz ovog oltara, evo već vjekovima teče med i mlijeko. Tačnije, krv Božija. A odakle je ta krv izvira? Imamo li mi ovdje neki kladinac spada spuštamo... Da vadimo, ne, nego ruke podižemo i sa nebesa, braći i sestre. Na itijem duha svetu imamo nebo na zemlji. Koje, ne samo da možemo da fotografišemo, ne, a možemo i da fotografišemo, nego da jedemo i pijemo, da bi živi bili. A to što jedemo i pijemo, braći i sestre, to je sušti život, to je sušta svetosti. To je sušta svjetlost, to je sušta istina, to je sušta ljubav. I u vremenu u kome živimo i u kome se, nažalost, smrzavamo, a smrzavamo se zato što sebe ljubimo više nego Boga, više nego Majku Božju, ovaj praznik sve naše probleme rešava. A zašto? Koji su naši glavni problemi? je li problem smrti naš glavni problem ako nismo upavili u onu zonu krajnjeg ludiva da smo pomislili da nećemo umrijeti u redu, ali to je druga dijagnoza to je krajnje ludiva umrijet ćeš danas, šutra evo i sveti Stefan ti govori i ja sam umro i ti ćeš umrijeti ali postoji jedna koja je rodila života Майка Божя дНой приїжі По своє сила греха брачої і сестре погайте да нас оконад То є пожа, то є поламен, то є грех у стихи Погайте колико разврати, погайте колико руда пойте колико демонсьских проявах бо во наше врем коото може да намріши, братчи і сестре Роители, учителі Niko sem ona i onaj koga ona rađa. Sve bovesti i duhovne, i fizičke, ona može da liječi. Ali treba da je zavolimo kao majku, a ne ovako kao što danas činimo, da polazimo pored njenih hramova, mrtvi hladni. Pogledajte ove svetinje, Crna Gora nema ništa dragocijenije od svetinja koje su njoj posvećene. A kako mi to praznajemo? Koliko ima godaka danas po Crnoj gori, koliko ima bolesnika, koliko ima nesrećnih porodica, koliko ima depresivnih, malodušnih, koliko ima oni koji upravo u ovom trenutku prebacuju kana preko vrata i stavljaju metak u cijev, da je progutaju zajedno sa njime. Koliko se njih danas penje na solitere ne bili Makar malo let, letjeli, pa makar i dolje, put parkinga i put haluba parkiranih automobila. Koliko ima oni kojima se danas uopšte ne živi, braći i sves, koliko ima oni koji mrze, koji zlopamte, koji osuđuju, koji psuju, koji kunu, koji kradu, koji ubijaju, koji se bave raznim magijskim i okultnim robotama koji gube dragocijeno vrijeme, koji sebi kosti gođu ljubeći sebe, ko samoljublje, prokleto. Jedini način, drugoga nema, braćo i sestre, i neće biti da izađemo iz tih situacija. Niko nama nije kriv, braćo i sestre. Pogajte mi koliko osuđujemo u crkvi. Te krivi oni, te krivi oni. Koji je danas zabranio da se saberemo ovdje? Jel' je bilo nekih patrova, Je li nam neko brani da živimo vrvinski? Je nam neko zabranio sinoć da služimo svenoćno bdenje? 15 sati, 24 sata, da bravimo hiljade i hiljade metanija? Brani li da postimo na vodi, na ulju? Brani li ko da tvorimo evanđelje? Brani li ko da shvalimo majku Božiju? Ne brani niko, brađo i sest, možemo. Evo i hramove imamo, a ona... Kao majka Božija, kao sve carica, sve može da rešava, braći i sestri, sve. Pogledajte i sami, kad mi pribjegavamo njoj, vrlo rijetko, evo ja u svoje ime ispovjedam, vrlo rijetko, da nije crkve i po službenoj dužnosti, ko zna bi li se ikad i obratio. A zašto od samoljublja, braći i sestri. Ne da samo ljublje da se slavi rođenam bogorodičim. Ono ko samo sebe da slaviš, da si ti centar. A to je, braćo se to je džavolja robota. Zato u ovom prazniku nećemo, da vam kažem, nećemo mi danas mnogo uraditi, ali možemo makar da započnemo ili već započeto da, da produžimo. Ajmo polako da se oslobađamo od tog pretjeranog mišljenja o sebi. Ajmo malo majici Bože da odvojimo vremena, malo um, malo volje, malo srca i da primimo njeno čedo njenoga sina, ako kroz njega braće i sestre da primimo život, da primimo istinu i da se odbranimo od oglaženja, da primimo svetinju, da se odbranimo od nesvetog. Da primimo silu da se odbranimo od besilnog, da primimo Boga da bi se odbranili od djavoga, da primimo život da bismo se odvojili i branili od smrti. Da primimo ljubav Božju, čovekoljublje Božje da bismo se odbranili i konačno izliječili od najteže bolesti, od ime svetonsku samoljublje pa da tako i seljani u danima koji su pred nama daj bože i na sveđućoj manastirskoj slavi a Crna Gora je Bogorodičina zemlja sva je njoj posvećena doživamo da braćo i sestre u vremenu doživamo da ljubećnju poklanjajući se svakog dana a toržestveno na dane njenih velikih praznika pada zemlju našu, a to je moguće jer crkva ima te sile, nego mi tražimo od, od beživotnih da nam život mijenjaju, a crkva tu majka da nam od, od zemlje nebo napravi i da zemljom hodeći po nebesima gazimo, a sve molitvenim zastupništom one koja je nebo, zemlji podarila, blagovoljenjem Oca Nebeskog, ljubavlju i žrtvom, Sina Očevog, a sve silom i moćnim kretanjem i dejstvanjem Duha Svetog, Gospoda životvanog koji nas evokupi, da nas utješi i izliječi. Trojice svetoj neka je slava u bjerkove bjerkova amen